Dags för PL-podd igen. Äntligen är det här landslagsutbehållet över och vi får återigen njuta av engelsk fotboll när den är som bäst. Eller ja, när den är som bäst är nästan när det regnar i och Så Men det kommer väl snart nu på hösten. Med oss som vanligt har vi Per Bengtsson. Tjena. Och Robin Johansson. Hallå, hallå. Mm. Och ni är våra experter den här veckan också. ska prata lite om vad som hänt i helgen. Ja, egentligen borde vi låta er presentera Men jag antar att de flesta som har lyssnat Har lyssnat på tidigare avsnitt Ja, eh, ja. säkert vi, vi antar det idag i alla fall. Ja. Tycker jag Och ger oss direkt på första matchen Matchen som fick eh, ja, öppna upp Och det var ju kanske inte den gladaste tillställningen Norwich West Ham 0-0 Ja Ja. Så går det när man inte Andy ehm. Carroll mm -hmm. Mm. Det var inte lika bra med Carlton Cole på topp direkt mm. Försökte väl med ha, även om han är en rejäl bit, han är inte samma fysiska närvaro som Nej. Andy Och inte det samarbete med Nolan heller som Carolen har mm. Nej det var väl Jag... Ja, kör du Nej, jag tänkte bara säga att jag, jag såg inte matchen När jag läste var att eh, Snodgrass verkade ha varit Bra igen i Norwich Ja, han har, han har lite börjat ändå. Bland de bättre det, men det, det är ju ganska Det här är ju en sån match som Norwich Förra året skulle vunnit säkert När de hade Det flytet eh, I alla fall, visst de tog ju en poäng Men det känns som om när de hade det de hade När Grant Holt var Ja, gjorde en massa mål och de ja, spelade så bra som de gjorde det känns som att det här är en sån match som de absolut skulle ta ett poäng i Och det här är en sån match som man ska ta Tre poäng i om man nu vill Om man vill nu upprepa det de gjorde förra säsongen Tycker jag i alla fall mm. uh, Jo, det behövs att ta poäng hemma mot West Ham då faktiskt. Ja, det känns som i alla fall Framförallt nu när de Det är ju tråkigt för eh, Andy Carroll såklart Och för West Ham, eller framförallt för West Ham Kan man ju tycka nästan för att när de verkligen fick in någon Och så gick det så pass bra så blev han skadad Jag vet inte var en borta månad Mer sex veckor Femme ja, de sa först ja. Jag vet inte om det är det senaste Nej Det är inte så kul start Nej det är ju lite jobbigt Både för West och för Andy själv Såklart Ja om man inte Det får ju För han skulle att han kommer tillbaka Efter den skadan på ett bra sätt För annars är ju han Snart körd som spelare i Premier League känns det som. Om man inte, om man börjar få mycket skador där också och inte lyckas Komma tillbaka och spela så bra som man gjorde första matchen för West Ham Så känns det som att man, ta, man kan tappa väldigt fort alltså I, i marknadsvärde och om man verkligen vill satsa på honom för att eller Annars måste han ju börja gå ner mycket i lön, jag vet inte, han har redan gått ner lite mm. kanske så att gå till West Ham Men fortfarande tror jag att han tjänar hyfsat med cash Ja, han tjänar väl 80 000 pund Per vecka tror jag mm. Det senaste var eh, Helt, helt, helt okej okay ändå Jag eh, tror SN betalar Hela den biten mm. Och då var det därför de bara fick låna dem För en miljon pund också Det var ju ingen så Nej. låg lånesumma. Jag vet att Liverpool lånade ju ut Scott Carson För ett gäng år sedan för 2,5 miljoner pund Så jag, jag vet inte om det var Dåligt förhandlat Eller om det var för att och SM beta av den lönen. Ja. Men som du säger så kan han ju bli en eh, lägre ligan spelare, Striker. Eh, lite sån. Fattig, liksom ungefär en, en <går> sjunka på samma sätt som Peter Crouch ändå har gjort. Ja, lite exempel. så Att kanske. Det är väl som är så mm. som, men nej, det, det, det finns, det finns väl en sån risk. Nej, jag, vet, det här var väl, jag vet inte om det var en sån. Skada som man lätt Kan komma tillbaka från Eller om det är en sån som, lätt, som man lätt slår upp igen Det har ju ganska stor betydelse det. Mm. Han var ju lite småskadad Under den ja. perioden Han kom ju skadad dit Sedan, ja. sedan eh, var han väl tillbaka Hyfsat samma Han slet ju ändå för att bli ja. frisk Efter det Det tog ju väldigt. verkligen inte så jättebra Läkkött För han liksom eh, Blev aldrig fullt frisk under den säsongen Jag vet inte om det berodde på Nej. matchningen Eller om det berodde på annat Men det känns lite lustigt att han aldrig blev fullt Men Det ska fan inte under, underskattas Betydelsen av bra läkkött <hör> Som man säger <hör> Även om det mer känns som en, Någonting som pappo ljuger om Att de hade när de var unga att de hade väldigt bra läkkött Så känns det känns som att det, det ligger någonting i det faktiskt Men det finns ju spelare som ja. absolut klarar sig Tillbaka lätt från skador eh, Henrik Larsson har ju bra läkkött Till exempel mm. Han kommer tillbaka mm, ja. Fantastiskt fort från sitt Benbrott och ja, han, Alla skador har han väl kommit tillbaka från fort Och inte fått drabbats av det sen Medan Lillig inte har något Läkkött överhuvudtaget Han har typ antiläkkött <tryck> Han har knappt kött Jaha. överhuvudtaget <tryck> <tryck> en var brosk ja. <tryck> <tryck> ja, men, en var brosk. <tryck> brosk och ben <tryck> ja. Ja. Ja, nu, nu måste jag väl ge ett sidospår bara för jag såg en bild från De har ju bestämt maskot för Brasilien Ja och på den bilden kan man också se en, en kille med väldigt mycket kött. Det är en väldigt tjock, riktiga Ronaldo. Ja det är är ja, ju. Ja, ja, ja, ja. Nej, det var det jag tänkte på när jag pratade om. Kött. Det är bältdjur där de ska vara. Ja, ja. Jävla skönt. kanske därför Ronaldo var där också. Ja. Nej, men det var 0-0, no det är inte så mycket att säga om. Skönt. Det kan bli lite skönt för Tottenham, eller säga för West Ham att... Uh... Ta ett poäng till, sju poäng på fyra matcher Mycket bra start mm. Ja, verkligen det är, ju, det är ju genom att gneta till sig De här poängen borta Man ja. tar ett nytt kontrakt Verkligen. Och det är som sagt, två, två vinster en, en lika på de här matcherna Det är ju absolut ingenting att skämmas över Nej, verkligen inte mm. Då går vi på en målrik match Men vi har i alla fall minst en spelare Som får skämmas för lite i den här matchen Och Arsenal mot Southampton 6-1 Mm. Ja, vi missar 15 ska inte skämmas över den matchen egentligen mm. Ja, det är ju helt galet Vilken dålig start Joss Heufelt har fått mm. Det var inte bra nej. nej, det är helt sjukt Mm, nej det Ja För de, de som inte tittade går... där kan ni berätta vad som hände I liksom? ett självmål Och ja och vad är det mer Nej men David, det var ju inget försvarsbild Nej, han är han är, han, har ju, han är ju totalt värdelös jag tror han, han är ju verkligen, han ju verkligen sämst betyg hela laget efter den här matchen Om jag har tittat på mm. sådana betygssättningssidor Och vad folk ger Så han är, det är, han är ju inte bra eh, Och de fyra matcher som har spelat Så har han ju orsakat två straffar Och nu gjort ett självmål Det är ju också så det, En sån spelare ska ju inte få, få spela en till match jag, jag vet inte vad de har för alternativ nej Det är väl det, de har inget riktigt bra, bra backlinje Eller särskilt bra målvakt för den delen heller nej Det är ju extremt att... tunt bak Han är alltså Richard Dunn fast utan lega, där egenskaper Och att han <laughs> ja. har någon sorts bra match ibland liksom. Ja, ingen kultfigur där, inte Nej, jag vet som sagt inte vem som är Vem som är den som ska kliva Peter Bort från honom alltså, Jag är lite för dåligt Bålig koll på mitt i South Hampton faktiskt. Mm. Men å andra sidan, alltså det, det kändes så väntat också att det skulle bli en sån Arsenal-explosion mot eh, South att De, de brukar ju alltid ju förnedra nykomlingarna på Emirates allt som oftast trycker i alla fall. Ja. Och eh, South Hampton menar det har varit tre tunga förluster för de här, både dubbelt mot Manchester-lagen och så. Hemma mot Wiggen Mot manchester Lagens, så har det varit nära, nära Men så, sedan liksom Då äter det upp Det lilla, lilla självförtroendet man har kvar Och sedan han eh, när det rinner iväg så mot Arsen direkt Då, ja. då Tätar inte, inte den läckan direkt Nej, så. det är inte kul Jag, det, kän, det börjar ju verkligen eftersom de inte Ja, nu har de ju Aston Villa hemma Nästa, där ska de ju kunna ta poäng Men nu Tog ju villa poäng Så de kanske fick tillbaka lite självförtroende Som de har saknat i de tidigare mm. matcherna eh, Och de har ju ändå rutin På ett annat sätt även fast de inte har så mycket rutinerade Spelare kanske i truppen Så har de ju ändå, ja, Aston Villa har ju rutin Av att spela i Premier League De mm. senaste åren Så ja det, det här det kan, det kan bli katastrofdåligt Rekorddåligt tror jag Känns det som Ja och framförallt är ju nu Nigel Atkins på med där han är ju ingen riktig tränare så Utan han har ju tagit sin Från raden som var fys tränare nu, Och sedan blivit avlagstränare Så jag menar, det är, hur länge har de tålamod med honom? Nej, mm. ja, jag vet inte man riktigt Man ska riktigt. dock inte glömma att han löst två befodringar också Det blir lite tålamod mm. Mm. Det, det, det får man väl få med men jag vet inte riktigt vad de har De har ju ganska tu Tunn trupp Jag vet inte om Det är om Gaston Ramirez kommer in och frälser hjärnet Men det känns inte som det är riktigt ändå Nej, alltså det, det är ju framförallt defensivt Saft ja, problem sitter Och det är, det är det. bra, okej, okay, att Gaston är där och förstärker offensiven Men jag tror inte det kommer... Jag tror en backlinje kan ju spela till mer poängen än en enskild ja Mittfält är det så Ja, absolut Man måste ju hålla tätt först och främst Och sen så, det, så behöver man ha en snubbe som kan göra Det måste ju vara lite mm. mer Norwich Eller Western mm, Eller Western eller mm. Men 14 mål på fyra matcher Det är inte jättekul att släppa in Nej eh, Verkligen inte Men eh, tittar vi på Arsenal istället Får ja. man ändå säga att det var ett styrkebesked Och de spelar Gervinho som forward faktiskt Inte forward Giroud var bänkad Ja Väldigt vettigt att äh, Göra det framförallt Mot äh, en sån nykomling Där man behöver ändå lite mer Där man kan kosta på sig Och ha lite mer äh, frikostigt Rörligt anfallsspel Och det blir väldigt bra med Jervini som Gärna sig ut mot kanten Och då kan äh, Podolski komma in centralt Och Karsalra han Han rör sig inte direkt under samma ytor som dem Utan han ligger ju oftast Tätt bakom istället och plockar upp den här ytan mellan backlinje och mitt fält. Mm. Och sedan den har den tre omittfältet där nedanför. Så det är. Kanske lite mer flexibel och bättre lösning mer alternativ också. Mm. Så. Här. Men sen har ju ingen varit, varit jäkligt bra. Mm. Han känns så on-off bara Ibland så han magisk Ibland så är han, han liksom utvisar botten mot Newcastle Typ för att han trappar typ rumöret Jo, det, det finns det där Men hittills har ju Jiro bara varit off mm. Så det är också Det är, det är intressant att se vart, vart den tar vägen eh, Det är nästan det, det som är mest intressant För att Podolski Han har ju redan visat och har ju visat Framförallt Podolski med lite märvin Det är ju en ganska bra spelare eh, Mm och nu har han hittat målet och det känns som att det kan rulla på där. Uh, och det är inte så. Uh, Giron, det... Jag vet inte, jag, jag, jag kan förlita honom för att veta vad han har för kynne. Han kanske är en sån som verkligen knyter näven och jobbar på. Eller så är han den som viker ner sig nu. Det, är ju, det ska bli intressant att se. Jag skulle ju dock tro att han får spela i Champions League nu. Jo, också. det får han säkert. Men det är, mm. det, det är ju, den är, är, är väldigt intressant som det spelas, kommer att börja spelas snart när vi håller på att spela in det. För det är ju, han, intressant att han möter just Montpellier. Hans gamla lag. Ja. Och det, ja. Man vet, man vet inte. Det är, det är ju jäkligt speciellt att möta sina gamla lag, framförallt efter så lång tid och när man byter liga också. Nej, det ska bli spännande. Men Arsenal Men, skitbra. Eh, ja. Försvarsmässigt bäst i ligan. Mm, in... det är vi inte riktigt vana att se. Nej, ett inslätt mål på fyra matcher, det är starkt. Hallå. Mm. Så är det. Försvann jag nu? Nej, du är kvar. är inte kvar. Ja. Ah. Ah, ja, Då väntar vi på att han kommer tillbaka. Just. Jag blir så orolig för det är som vanligt att det ser ut som det är jag som blir... Blivit. Ja, jag har det. Ja, jo. Problem har uppstått. Ja. Mm. För mig är det hans som... Ja, nej det var nog han. Men det var mest för eftersom jag har samtalet så står det typ att... Ja, jo. Ja, det är problem. Så det är något jag är på. Jag väger in nu igen. Hallå. nu vet vi... inte. Hallå. Ja. Höftigt från det där. Mm. Jo, vi märkte det. Vi... <laughs> Hoppas men det var det var nästan en naturlig pass. Ja. Det var bra. Vi pratade ja. om Montpier att de matchade nog. Gamla... Mm. Jag var det. Utaper. Mm. mm. Ja, är det något mer vi vill säga om den här matchen? Ska vi gå vidare? Vi hoppar. Vidare. Ja. Jag jag. Nej, men de, det Arsenal börjat imponera. Det just nu känns det ju Ja, att de verkligen kommer att vara med där uppe Vilket är roligt för dem Mm, nej de är, Om ger råd kanske kommer det igång också Så har de ju en jäkla offensiv Och ja. eftersom de inte verkar vilja släppa in mål i alla fall som ja, Jag har nog inte ge, ge bort dem Som de gjorde mot Z15 <laughs> ja. <laughs> ja Ja, vi, vi, men det ska nog vi går vidare till Aston Villa mot Swansea. Swansea kom dit som, ja, de hade ju gått världsärka gången om de tidigare lagen spelat bra Och nu åkte de faktiskt på stryk mot Aston Villa som varit extremt formsvaga. 2-0 till Aston Villa, vad hände? Alltså ja, det var väl nästan lite på gång mot <coughs> Sandland också Det Swansea loppgör till. Och sedan, ja, jag undrar med var det är. två ganska mjuka mål de släpper in tycker jag. Eh, framförallt det första där varm eh, är ute och viftar Jag vet inte riktigt vad han gör Det är Nej. ett skott som går Ganska rakt Mitt i mål Men han slänger sig åt sidan ja. Och ja, så var det ett noll Ja, det ser väldigt konstigt ut faktiskt Han måste ju ha missbedömt <hör> skottet Totalt, verkligen Ja, det är liksom en chans att väldigt tidigt När han inte liksom Behöver det Ja Ja, eller så är det ju en extrem missbedömning Andra målet var väl Det är ju En tekare som lobbar över Men kunde kommer inte ihåg om det är lite försvarsmissag där också Inblandat Jag kommer inte ihåg Nej Men det var Det jag sett i matchen var väl Inte så jätteimponerande Och landsidan, inte ihåg heller Men de En litet Flytväng av skull mm. Mm. Ja det behövde Ja någon. det var väl på tiden Får var väl lugnt att säga mm. Mm. Men äh, Ben Teker, nyförvärv Det kan vara bra att han får göra ett mål kanske Så vill jag få lite självförtroende framme också ja. ja men det är väl alltid gött att Målnålland spräckte även om det är Världens simplaste mål han gjorde mm. Mm. Verkligen Det är, det är men... de bästa målen ja. ja det är det, det, är det faktiskt så mm. eh, <laughs> eh, men lite stopp för Swansalona Swan och Mikel Laudrup. det ska bli intressant att se också där. Jag mycket som är intressant över han mm. eh, de kunde ju de kunde ju, ju fortsätta där och leda ligga mot med motet ganska svagt Aston Villa i sen innan men uh, åka på en, en torsk där det kanske kan... Ja, vi kan Vi får se om hur de reparerar Efter lika först mot Sunderland Och sen den här den här tosken Och sen så är det Everton nästa match det är... De är ju i bra form mm. Och sen så är det lite enklare match Men sen kommer ju snart de stora kanonerna Det är där man får se Vart de verkligen kan hamna i år. Vad de är gjorda av. Vad de är gjorda av, precis. Exakt. Man säger ju, Nathan Dyer fortsätter ju att vara fantastiskt bra ändå. Tycker jag. Mm. Det, han, är, han är duktig. Uh, Mitt Mich 20 gjorde inte mål. Ja, han hade ju chansen att bli första att göra mål fyra matcher mm. i rad. Som där var. Ja, då är det. Det var lite synd, för tråkigt från honom. Men han kommer göra fler mål, det är inget att snacka om. Han är Det var lite, lite svajigt var det. det var inte alls eh, De kom inte in i sitt spel Det kanske är svångsvis problem ibland Att de De är ju inte, inte, inte Tunga är de inte Det är Nej. inte så de tar sina poäng Att de tuggar på i ett tempo Står rätt Och gör rätt saker Alltid. De, har, de, de kräver lite mer inspiration I sina matcher för att lyckas Ofta sitter de den också för att det är så pass Bra spelare och ganska bra samspel Men Gneta gör de inte Nej Nej så är det väl eh, Vi går vidare till ett lag Som är eh, ibland eh, Manchester United heter dem, de heter Wigan Hemma på Old Trafford, det brukar gå bra då Och gjorde även nu, 4-0 Ja, jag skulle vilja det. ge Daniel Wellbeck 3,5 gillardino för den filmningen Som ledde till straffen <laughs> i första halvlek Ja Oh, herregud. Ja, herregud Jag skämdes Den som jag det är, det är som väl ändå att domaren än går på den Men eh, ja, Är det på Old Trafford så, så är det ju <laughs> det, det, ska... det är ju faktiskt Nej, det, just... det, man, kan, man kan säga hur mycket som helst Men det, det blir ju oftast ja. straff det, då. det är jätte ja, du... jättetråkigt För al habsi som gör det jättebra Tycker jag Han, han är ju han är precis det han ska göra där undan alla kroppsdelar och... För att undvika kontakten <laughs> Men mm. Ja, mm. han suger in allt så bra det går mm. Men Ja, det var väl lite rättvisa Att han fick rädda straffen sen i alla fall Ja, så precis smått. Mm. Men sedan var det väl ja. i andra halvlek för United gjorde en bra halvlek Den här säsongen mm. Faktiskt det... Och då får man ändå tänka på att det var ju i princip Till stora delar Rotations United som spelade ja. Eller om man ska kalla det Mm eh... Faktiskt. Bara det att börja med Nani och Giggs och Hernandez på plan för den delen också från start. Man roterar också ut Evra i backlinjen. Det var ju dock ett genidrag, verkade det som. Mm. Och Spelar den här Buttner. Gör han en okej okay match? Jag har för att han här innan. Gör han en okej okay match mot lite mer meriterande motstånd sen och Evra bänkad tills vidare. Mm. Ja, för det är. Så dålig har jag ju ja, ja, Jag tror också. Han behöver inte mm. göra Han behöver inte ens göra det bra. Det, det är liksom Summan och Karimuman. Det räcker med mm. att han är okej. Okay. Han kan gå. Mm. Han, han, ja, han, kan... <laughs> mindre, mindre usel ja, ja, men precis det är så här. Han kan, mm, det kan, gå, han kan gå därifrån. Ja, han bötnar. Du gjorde ju inga stora misstag då. Bra jobbat. Det är lite så. så här. Mm. Du kanske inte gjorde någonting bra, men ja, fan, du gjorde mm. ingenting. Du vann en ökamp. <laughs> liksom. ja, ja, Tängen typ. håller bak. Håller linjen ja. inte ställer Offside ja. och... mm. nej, nej, nej det är bra Så... nej. Och sen, sen, sen Är det lite oro, oroväckande dock Att det är fortfarande är Polskol som är ja, det... Bestämmer tempo Och är en av de bästa spelarna Hittills den här ja. säsongen Ja, det... ja. Men det, det, blir, det blir Det ska bli kul att se nu för att ja o Wigan var ju ingen Det var ingen stor vär värdemätare kanske, För de har inte riktigt Börjat den här säsongen, de har börjat lite som de brukar göra kanske mm. Men eh, de har inte börjat jättebra tycker jag inte eh, Och hemma på Nej. Old Trafford ska ju United vinna och sen när det blir ett, ett och två Och sen så att de får in även trean och fyran Det, det tog ju ändå en halvlek, de höll ut en halvlek och sen, Men sen mm. när det kom så har inte det Wigan de, de, har, de har ju inte, inte spelat för att stå upp när de ligger runt med ett mål på. Old Trafford riktigt, det känns inte som de hade det. Nej. Eh, Men det är ju ändå Imponerande och framförallt är det ju kul för United Att eh, Många målskyttar Och två, två debutant målskyttar Mm, Nick Powell gjorde ju också Mål, förvärv. Så det är ju det är, det är, det är en styrstryka Är det ju att vinna mm. så här, Utan att ha Van Persic Att han ska göra alla mål, det är ju viktigt det är väldigt, väldigt viktigt Och det var, det var rätt bra tror jag Att United ändå tog den här segen utan mm, det, det tror jag är bra för Utan Van liksom, eller vad man ska kalla det För, för lagets självförtroende nu, nu. Men sen Vila, det ju man många På grund av Champions League Man ska ja. möta Galatasaray, det behövs lite folk Ja, ja det, det är lite öde Det kan vara lite öde på gång, eller öde Men det kan vara bestämma mycket av säsongen De närmsta veckorna Dels med den här matchen mot Galatasaray Och sen... Mm. Sen väntar ändå Liverpool som vi kanske inte ska se som. Ja, men ser man, man får ändå tänka på historien. Jo, Liverpool det är, är ju aldrig någon största ändå en jobbig match. Men för också. United och tvärtom mm. alltid. Men sen är det sen är Tottenham och sen är Newcastle. Stoke visserligen hemma och sen är Chelsea borta och sen är Arsenal. Det är, mm. det är sex omgångar som kommer nu i eh, slutet av september och oktober och sen in, i början av november mm. som är ganska. Plus Champions League däremellan också. Det, det, det, det, kom, det kommer en period nu för när de lite turligt vunnit två matcher med 3-2 eller turligt men mm. det, det var utan att ja, överträda det, det har ju inte sett bra ut mm, nej. och sen den här matchen som kan, de kan är kanske på väg in i det nu det, den här är väl nog viktig inför den här perioden tror jag det, annars skulle de, om de inte skulle fått vunnit den här eller fått en poäng bara och sånt så skulle det kanske bli, kunna bli lite mer oro Jo, verkligen Trots all rutin och all vinnarkultur som finns i den där klubben mm. Nej så det var tryggt och skönt Sen äh, var det lite så ofta När Adbottner fick göra mål mm. äh, Men sen har vi även det äh, glömde ju faktiskt säga Arsenal Att äh, mannen som forcerade fram två självmål Där var ju faktiskt Kieran Gibbs också yep. äh, Arsenolns vänsterback Vi kommer återkomma till en tredje vänsterback om en liten eller, ja, I slutet av det här programmet mm. Vi går till Queen's Park Rangers mot Chelsea som hade London Derby. Mm, väldigt och skön match att är... det... till. Det? Ja. <laughs> ja. ja. Det, det var bra av sig. Ja, precis. Nej, det var... Oh. Chelsea, Chelsea, Chelsea, Det var inte alls bra. Nej, mm. Det enda använtningsfärda, fast ändå inte. Det var väl att uh, Jury och Caesar var väldigt Stabil mm. i allt han tog sig för. Ja. ja. Mm. Som sagt. Och känns ju de. Nej. Mm. Mm. Mm. Mm. Så det inte alls roligt ut. Nej. Nej, det är som. Så... Julius Cesar är fantastiskt bra för, för Queens Park Rangers. Det... Det... det känns som det kan vara en, en viktig kugga om de ska ha ens... chanser på att hålla, hålla sig kvar i år. Eh. Mm. Och helvetet fryser ju och grisar flyger och allt man brukar säga innan Robert Green får stå igen så länge Julio och det, det, det finns ju inte att mm. han kommer stå så länge Julio och Nej, Nej, det finns inte. Han kommer inte, Peter, om han faktiskt bra insatser på träningen direkt. Nej. Nej. Det kommer han inte. inte. Men det, det är ju starkt eh, off, av QPR att ta en poäng. Menar, det, det, det är ju viktigt. De har ju. De har ju det är viktigt framförallt att de Tar mot ett bra lag tror jag. För de har ändå torskat Tog torskat mot Swansea Och fått en poäng mot Norwich Och sen torskat mot ett, eh, Manchester City Men att visa att de ändå kan Snå sig en poäng På hemmaplan eh, Mot ett topplag Det ger ganska mycket självförtroende Tror jag mm. Verkligen Annars tyckte jag det mest intressanta var Att Torres inte ville ta Di Matteo i blev utbytt Mm Ja, det är frågan vad det ja. berodde på. Om det var ja, Missnöjd med sig själv ja. eller missnöje med Exakt mm. Man vet aldrig. Nej, för mm. han, på ett sätt, jag visste han kan vara missnöjd med Diamanteo på ett sätt. Det är tråkigt att bli utbytt när man jagar och man vill vinna skallegren. Men det är inte så att han är. Det är inte så att han inte har fått förtroende när han inte har presterat. Så inte fan ska vara sur på Di Matteo Han har ju fått Han har ju fått mycket förtroende för Både förra sången och den här säsongen Så har han ju allt förtroende Så jag, mm. att, Han kan inte vara sur på behandlingen Tycker jag, tycker jag inte För då det, det känns fel Och han är inte direkt, Han är inte så säga, Instrumental för Chelseas framgång Som han var för Liverpool till nej. exempel Nej, nej Jag tycker inte heller Uh, annars så, i, I QPR så är det ju Det är de gamla rutinerade som funkar Mest ändå uh, Julio Cesar funkar Och Zinga tyckte jag var bra uh, ändå Han, han är ju stabil Jisung Park är ju ändå någon sorts motor Där mm. Han gör det han, han spelar klokt och kämpar bra Och gör, gör det han ska Ehm uh, Annars var det också intressant med Anton Ferdinand såklart, och John Terry, mm. där det inte hälsades Eller så sitter det mm. inte på Ashley Cole eller Nej, exakt Det gjorde jag inte eh. Kommer, kommer FA göra någonting alls mot Terry? Uh. Eller Terry Nej, det tror jag inte eller, om... eller? Så jag vet inte, det är ju, det är ju knepigt. Han är då att Han har sagt det han har sagt Men att det var Sarkastiskt och Ja, det är väldigt Delikat Det är jättedelikat det, det jag, jag kan tycka att det är väldigt likt situationen med Evra Och Suarez när Suarez fick avstängning Ja, eftersom hans förklaring ja, att det inte är rasistiskt Jag sa det på ett annat sätt och det, här är bara, det är ju bara tonläge det är, det är, det är ju, de, de, de hävdar tonläge Ja. Tror ni att Terry kommer få någon avstäng Jag tror nog Det, det är det ändå Jag menar just för att FA Också åklagare Så att de Tar upp det en ser väl ett tecken på att Han kommer bli fälld ja. För jag menar jag tror vad är det? De har fälld Det är tre stycken som har blivit friade Och det är över 500 fall Så jag tror FA sitter där på 99% fällningsgraden, ungefär 99,7% eller vad det är. Man säger helt bäst. Så han kommer definitivt jag jag säger, bli, bli fälld. De mm. hej, kommer säga, ah, okej, okay, du, du var sarkastisk men det hörde ändå en tema på en fotbollsplan. Mm. Vilket jag kan uppskatta ändå Att de har så hög fällningsgrad Så att de inte sitter och tar upp massa fall Som inte blir någonting ändå Det är ju bättre att man är så här ja, mm. När vi väl tar upp någonting Då är det någonting allvarligt Och då, då är vi nästan mm. klara på att, det ska fälla, att man ska då fälla sig sätter vi ner och... handen mm. För annars skulle det ju bli Det är det värsta som finns Om det ska tas upp massa jävla fall Och så läggs allting ner För då blir det ju bara Det är ju en parodi Mm, verkligen eh... ja. Men det blir också lite så här. Filling att en diktatur hade varit stolt över att ha de siffrorna. Min... Det är ju är sig sant också. Mm. Kan... Jag, inte, jag kan förstå din poäng men är, kanske inte jag håller med fullt ut. Nej, nej det, beror, det beror lite på. Jag, jag kan ju inte alla fall, jag vet inte hur hur, hur, hur många som egentligen varit nära på var, hur, hur många som har varit egentligen sådana där man kan fria eller fälla. Eh, för i vissa fall är det ju så här, ja. Någon sätter en arm, ful armbåge på någon När det inte man ser, Självklart ska man ta upp det och självklart ska det dömas Men är det andra mm. så är det mer Tvetydiga saker då, Om man har jättehög fällningsgrad på sånt Då är det ju mer diktaturstämpel mm. Mm. Sen kan man ju notera även från QPR Att Fabio Da Silva Blev skadad mm. Mm. <fabio> Det är väl inget ovanligt I den <fabio> pojkens Nej han är ju Han har inte direkt flyt med det här med skala. Nej. Glåsbyn. Mm. Ja. Kristallbacken. Ja. ja. Vi, vi går vidare till ett lag som verkligen inte gjorde av kristaller. Stoke heter de. De mot ja. Manchester City och eh, det var en sluggorfest som slutade 1-1. Det är allt där Crouch som mm. gjorde ett noll till Stoke Men också chockerande nog Att i kvitterar på en frispark Ja mm. Ja det var Peter Crouch är ju Han ser ju ut som en basketspelare Och mm. han var ju Han var ju kladdad lite var, Nästan två gånger var han väl på handen Innan han fick peta in den kändes det som Eller arm Även om det är en väldigt rörig situation mm. Så jag har full förståelse för att man inte kanske, kanske inte ser Mm. Plus att det är tafatt ja. försvarsspel också Att ja. skylla på att det var hans Det, det, och, det att, är att då, då, då tar man ju bort för mycket av sitt eget ansvar mm. Han fick ju ändå kämpa en del för att Bara för att få fram läget Liksom det var ju en 3-4 spelare runt sig ja. de, ska, de, ska kunna, de ska kunna gå in och hårdare och få bort den eller bara tjonga eller vad fan som helst lite. Mm. men det var det är tydligt också där med Manchester City att de är det är inte alls samma defensiva monument som det var förra säsongen. Sex insnäppta mål på fyra matcher, det är inte det är inte förra säsongens Manchester City precis. Nej. Nej det är inte bästa sagt det är inte. Nej. Nej. Men Stoke visar ju återigen att det är extremt svårslagna på hemmaplan om inte har det. Mm. De besegrade väl City förra året för mig på Britannia. När det är drömmålet Crouch gjorde. Ja. Så alltså, på det sättet kan man ju också se det, att det, det är ändå ett på det sättet är det fall framåt för City men <laughs> ja det finns ju mycket för dem att förbättra, om vi ja. ser så. Det, så är det Men det var Sen kan man ju också, de här tre nyförvärv På Mycon Och Scott Sinclair och sen eh, Garcia Javier Garcia det, det påverkar ju såklart också Mm, verkligen var, var det, det var första matchen för alla de tre va? Oh. Ja Så det, det Det kan man ju faktiskt ta med i beräkningarna om, Av att det inte Det inte blir som det Ja. Ja. Vi går vidare till en match med lite mer svensk intresse då eh, Fulham som tog emot West Bromwich Som kom dit väldigt formstarka West Bromwich Har sett väldigt bra ut Men de åkte på råpisk med 3-0 Två mål signerade Dimitar Berbatov Två mål signerade Alexander Kazanikic också Som låg bakom mm. dem Yeah. Berba-målen spelade fram 1-0 och blev följd, som ledde till straffen till 2-0. Mm. Äh, inga så underbara Berba-12 mål, eller fall det första där när han bara har alltid i världen vänder upp och biker in den ena krysset det mm. är väldigt fin drivningsvärde av kastnitch Men det mest anmärkningsvärda jag tyckte det var väl Odenvings utvisning när han bara Råsparkar ner oh. en fullhämt Ja, oh, verkligen. Ja, alltså, det jag hör inte hemma på en fotbollskåp. Det gäller ton... Ja, det är brann i det här proppskåpet. Ja, så. det så man ett exakt ögonblick när det brinner till i skallen på människor Det är... Mm. Nej, alltså... Det, det är som att han i sig först och sedan bara nej, fuck it, Och sen sparkar till. Och då, då var det väl ändå så, bara 1-0 eller sånt. Det var mm. inte så liksom att... Det var läge urarta Nej. För att suris skäl Utan det var ju typ 20-25 minuter in ja. där Det var ja. jävligt skumt Galet. Det är lite, inte för att vara Fördomsfullt Fast det är väl fördomar det, det, det, det känns lite afrikanskt ibland Faktiskt Det finns ju fler sådana som El-Hajidriouf till exempel Det, fin, det finns i, i vissa spelare som kommer Till till Premier League från afrikanska länder. Det känns som det, det kan brinna för en del av dem. De, är, de, mm. går, de går så mycket på vilja och på samma sätt som ibland Carlos Tevez till exempel är också en sån. De kommer från en annan bakgrund och det har säkert mycket med det att göra. De har kämpat extremt mycket för att komma dit de eller för att ens leva nästan. Eller liksom för, för att trygga mm. sin framtid. Så att det, det jag tror det är därför det kan brinna. Det, jag, jag är ju jag förstår ju varför det inte brinner på eh, spelare som kommer från på samma sätt. Jag förstår varför det inte brinner för eh, Kaka till exempel. På det här sättet. Som är, kommer från en medelkast bakgrund medan det från brasilianska de fattiga spelarna från Brasilien att det brinner lättare för vissa av dem, och även för de från de afrikanska länderna. Det, det känns som det finns en ganska tydlig koppling. Jag kan inte tänka att det finns en koppling även till de som kommer från bättre länder, eller bättre länder ska man säga, Men länder med mer pengar och högre standard Som typ Joey Barton och även Chris mm. Så att Även där brinner det ju till jo, jo, jag vet inte, de, de kommer väl också, all, de flesta fotbollsspelare kommer ju från arbetare ja. bakgrund Och många kommer ju från ja. ännu sämre arbetare Man kan säga, liksom, väl misär mm. Eh... Och det, det speglar ju säkert de spelarna extra mycket Verkligen mm. Det tror jag Men ja jag vill en större. Det Men Fullhem, de är himmel och helvete När de spelar, det är ett som är tydligt också Klassiskt Martin Jol Ja, Joll. det är det, I och för sig. det är ja. Vinna 5-0 Förlora mm. 3-2 i för sig var en bra match Förlora 3-0, vinna 3-0 Det är... mm. Ja, det är inget stabilt lag och därför så har jag svårt att se, som jag tippar om förra sången och innan Att de ska komma ganska högt upp Det... ja Jag vet inte riktigt ja Det beror på om Kassa kan fortsätta servera mm. Berbatov för då kommer de fortsätta göra mål ja. faktiskt Ja, det är duktigt, duktig är... Ja, det, han har verkligen spelat till sin plats där, det verkar ju... Det finns ju ingenting som talar för att han inte ska få fortsätta Nej, inte efter den matchen mm. det tycker Jag tycker även det är roligt att engelsmänna har väldigt svårt att utan Aj, hans namn Det har ju jag också i viss mån kan <laughs> man väl säga Men <clears throat> jag har läste något om att de skulle kalla honom kakar Men yeah, det tycker jag var lite yes. väl Det är fantastiskt Fantasilöst mm. mm. Verkligen Jag borde ju kalla honom Käs <laughs> Det <laughs> yes. är yes. yes. yes. mm. väldigt konstigt eller, ja, att West Bromwich totalt mm. fallerar bakåt också eh, mm, Även om såklart de är en man mindre när de släpper in de två sista målen och det sista kommer i slutet så, Men om man har släppt in ett mål innan den här matchen och så kommer det tre så är det Det var lite väldigt oväntat i alla fall, tyckte jag Mm, det är klart Ja, vi går väl vidare till kvällsmatchen Sunderland mot Liverpool 1-1 blir det. Ja, det är väl väntats resultat mm. Nej, men det var väl lite som det var innan att Liverpool har spelet släpper in ett Mjukt mål där det går alldeles lätt lätt Och sedan kämpa, kämpa, kämpa, kämpa kvittera Kämpa, kämpa, kämpa, nära mål Segemål, nej jag får inte målet Ja, Chris, och det är väl okej ändå Ungefär så var matchen Ja Lite hårdraget Martin O'Neill fortsätter med sitt, sitt Tråkspel, eller tråkspel Han, han, han till sig poäng ja. Det är laget Sandland är just nu Tre lika, tre lika ja. matcher på tre det, det, det är vad de är ja, men Det är fruktansvärt tråkigt Att se Sandlän faktiskt jag, jag tänker, alltså, Det är ju mer spännande att se Stok liksom, Det är mer champagne lag I en Sandlän därför, I hela andra halvvek så De rörde sig knappt över mittlinjen Vid något tillfälle utan de låg liksom, Låg, låg, låg Och sen bara sjung, Slå en eh, lång boll på Cecil eller eh, Fletcher ungefär. Och bara för att tappa den direkt. Det är ingen tvekan om att de ens... De köpte inte ens att gå framåt. Uh, Martin och Neil. Nej, jag... Oh. Är han inte lite överskattad som... Jo, det är han. Alltså, han gjorde det bra under... som Ästomvilla, men visade samtidigt. Alltså, såna extrema brister som nu. han... Köpt i sönder laget egentligen Med liksom dyra spelare Höga löner och, och Spelar ju så fruktansvärt tråkig fotboll Så jag menar När folk säger att När man läser ibland det är Kanske när folk folk folks åsikter Att ja, man, han borde få ta hand om topplag Nej, det borde han verkligen inte få göra Det, det är Okej okay, det passar bra för så här Mediokra lag som vill bli Mindre mediokra, kanske ta sig upp topp 10 Men herregud Jag tror inte hans stil hade Överfört kör sig bra till ett topplag Framförallt när han liksom Lever på att vara en sån Motivator som är i ansiktet Och skäller ut dig tills tårarna kommer Och sedan går ut och Kämpar hjärnet Och han mm, Verkar inte ha den taktiska skolningen Utifrån så det man Det, det funkar ju anledningen till En av de stora anledningarna till att han är så pass hyllad Eller folk tror att Du tycker att han ska kunna ta en topplag Det är ju sältigt Tills mycket tror jag och sen visst att han gjorde det hyfsat bra med Aston Villa, Men då tror, då tror jag att folk Överdriver men Celtic att han, att han där var han ju Han har ju lett dem och de vann ligan Och bla. bla, bla, bla, bla. Men det, mm. det är ju skotska ligan Och det var, det, det, det, det var liksom Under nästan alla Förutom sista året han var där Så hade han ju Henrik Larsson Som, mm. som bara ägde Den ligan totalt under de säsongerna som Martin O'Neill där Var där så gjorde Henrik Larsson 35, 29 28 och 30 mål Och det var bara, det var bara I ligan Totalt så gjorde han ju liksom över 50 mål Första säsongen han var där Det beror inte så mycket ja. på hans Det beror inte så mycket på Martin O'Neill Spelsystem att han gjorde så mycket mål Han hade ju ett väldigt bra lag i Ja, Celtic. det hade han mm. Det var väl egentligen samma som han var bra med Lester också att där, Och då var det också För sin primitivare tid Men jag menar, det hade han ändå en del Individuella klassspelare Som Masse Isset hade han väl Och var inte häskig mm. Lester då var husad. Och jag menar Sen du är så vill alltså, har, liksom, Ashley Young Bångla Hår och liksom Petra och de, var fortfarande bra ja. också de grabbarna Men jag menar Ja, Milner också Och han liksom Kan väl Jag tycker han oftast får ut Väldigt bra av dem så här individuellt Men sällan får ut så jättemycket av dem Lagmässigt Utan det, det är ju det liksom att De Det är inga briljanta kombinationer Som leder fram till mål eller sånt Utan det är ju oftast Fantastiskt det ska i alla fall så jag upplevt så. honom som eh Man tänker ska ju fortfarande Liverpool kunna vinna den här matchen. Ja, inget att snacka om. Om det bara, om det bara spelet fungerar vilket det inte gör. Men... Om det hade haft någon... F hade ni haft Bergba Ja, det hade ni fan eller? gjort. <håll> det, är bara, det är ju det är egentligen bara det är ju Raheem som är det stora glädjeämnet fortsätter den här säsongen. Mm. Mm. Faktiskt. Så han ser ju riktigt bra ut mm, Nye, ja, mm. John Barnes Aha. Det Inte omöjligt faktiskt Nej, men han, mm. eh, Man har ju känt till honom ända sedan han kom från QPR Och varit i stora samtalshemmet i ungdomslaget Och verkligen visat sig liksom, man, Ni vet så man kan se liksom, när någon ligger på en annan ja. nivå Framförallt på ungdomar så syns det så extremt ja, tydligt och han, han har verkligen visat det från dag ett i princip. Det var ju för mot Southend när Liverpool vann med 9-0 eller vad det var i såhär. f Youth Cup och han så bara förintade ja. dem på egen hand och då var han såhär 16-bast eller 15 kanske till och med. Och ja, och då många fick upp ögonen för honom och. Det är väl skönt att Liverpool se på att se att han kan leverera i Premier League oh. Och han är 17, det är ju helt sanslösen att tänka på det egentligen mm. Ja, det är så att vi hoppas att han är kvar i klubben Verkligen Man ser ju på honom när han spelar att han, han spelar ju som någon som är mycket äldre än 17 ja. Det är ju det som är bilden. Ja, det är det, han har ju inte bara de där fysiska egenskapen Att tänka, ja, few Walcott eller Oxlade, Chamberlain så liksom Mm. Ha kvickheten och styrkan och sånt Utan han har ju också redan hjärnan liksom Han vet ju Vad han ska göra, hur han ska pressa Hur han ska liksom, göra sitt tillgängligt När han ska slänglägg, när ska vika in Och sånt mm. eh, Bra på att passningsvägar också För den delen mm. Så jag menar det inte inte liksom, Borra ner huvudet och hoppas på det bästa Utan det är, liksom, det är smarta lösningar Att man har hela tiden mm. Mm. Och det, det gillar vi Mm. Vi går vidare till någonting annat jag faktiskt. Det är kanske den här matchen jag blev gladast Över att ett annat lag vann Det var Tottenham som vann Borta mot Reading med 1-3 eh, Och det var egentligen inte För att jag tycker så jättemycket om att Tottenham vinner Men det var mest att eh, Erik Niva Började skriva på deras blogg igen Nej, det. Mm. Jag tror du skulle säga för att du hatar Reading och sen lägger ut Texten Bara För att du hatar Castagox <laughs> ja, nej, jag, är jag tycker jag om Gork, så här I en hard är det Gammal lidspelare, det kan ja, en fint. United support inte om Ja, fast jag gillar ju hart Egentligen också faktiskt det är ju, det är, Fast det är på grund av manager Att jag haft, brukar ta över Leeds, faktiskt Att det är en sån här inne ja. i vila Det var ju i mm. alla fall ett fall framåt Och AVB kan väl dra en liten lättnad i alla fall just nu Mm Tyckte de spelade ganska mm. bra Det får kruta in två Ja, det är så väldigt stabilt från Tottenham sida Sen var väl Redding Väldigt Svaga också tyckte jag Att det var Det var lite fegt De var lite för rädda De var lite för respektfulla Men Tottenham kände samtidigt Tyckte jag väldigt trygga så. Det var liksom Det kändes som de hade en Feeling att liksom det det ordnar upp sig även om det skulle gå dåligt. Och sen fick de ju en eh, hyfsad start och sedan bara rullade på i andra halvlek. Då det var inte så att den här paniken kom krypande som de har varit innan. Så det såg ju bra ut. Ja, mm, verkligen. Ja. Default. Det är mål. Ja, att han funkar i den ensamma strikerrollen så bra det... Nej, jag tror oftast när han spelar så, så tror jag Jag svarar att det inte skulle gå så bra mm. Han är inte jättestor så det är lite så här... Sen tycker jag att ja, det är intressant det, lite... det, det har vi kanske med matchform Men nu att eh, Juris fortfarande mm. sitter på bänken eh, Det är fortfarande ett gott så jävla bra match mm. Eftersom det har varit langt av sitt uppehåll äh, Det var väl i matcher innan han, han att gjorde att det Jag bara att Brad Friedel var jäkligt bra Matchen innan uppehållet också Ja, just det, det har ju faktiskt varit någon i mars. Det är det som stör mig. Mm, det har varit. Vi får se nästa match. Strikt. Klipp bort det. <här> nej, det gör jag inte. Men du släppte av nynet målfrida. Ja, så han kanske är petande. Alltså. Precis i slutet också. Klampigt, klampigt. Ja. Eh, nej, men det... Ja, det. Det känns att de, det, var, det var viktigt som sagt. Och nu har väl Tortenham. Eh, Champions League till exempel. Nej, det var de inte. Eh, mm. Däremot så har de en QPR hemma som de bör kunna ta med sig med fler poäng från igen. Och sen är det United borta. Mm. Eh, men det kan vara bra med två matcher med lite självförtroende. Och nu går jag ju hänt sen i förväg. För de kanske inte alls är emot QPR, men det känns som de ska kunna göra. Om ja, man bara titta på bänken som de faktiskt har Tottenham på den här matchen så har de ändå Hugo Loris de har Clint Dempsey, de har Tobben okej, okay, kanske Nej. inte det bästa men de har Ad Bajor, de har Michael Dawson Andros Townsend ändå lovande, och Steven Coker som ändå var nyckelspelare i Vad heter det, Swansea förra året? Man mm. Nej, de, de har ett bra lag Bra trupp mm. Verkligen Ja, nej, jag, tror, jag tror det känns som att de har mycket bättre trupp i år än förra året nog. Men de värmer de ju. Ja. De har värvat. På bredden svaret. har de det. Det är ju frågan med topp, eftersom de ändå har förlorat. Särskilt för Luka Maldic, som ändå var mm. en klass över de flesta. Oftast, kanske inte. Jo, Gerard. men jag känner ändå att Mosa Dembele passar bättre in i spelsystemet Jo, det är så, de har ju bytt styrkan. system också så det, det liksom, eller de har bytt tränare Så det, det kanske skulle gått sämre med Modric Det vet man inte. Nej, då ger vi oss in på sista matchen Tycker jag Den, den som uppbörjade På det finast möjliga sätt Och sedan slutade med lite, Och slutade nästan med tårar också I alla fall för Everton håller 2-2 Everton, Newcastle men vad hände i början och varför? Det har vi inte ens pratat om faktiskt det borde vi ju ta ja. helt det är klart Det är den finaste Ja, men det gör vi Kör upp. Här. Vem vill gå igenom Per? Eh, ja, att eh, Everton hyllade Hillsborough och, och gjorde det genom att de eh, spelade eh, He ain't ever, he's my brother och ut på planen så gick Två knattar, en i Everton 3 med nio på ryggen och en i Liverpool 3 med sex på ryggen. Som en hyllning till de 96 som omkom Hillsborg-katastrofen då, för 23 år sedan. Så det var ju väldigt, väldigt vacker inledning på matchen. Ja, det var fint. Mm. Eh, för de som. Så... Mm. Det var väldigt tidigt för att säga. Men jag tänkte bara vi, vi kanske snart eh, snabbt ta det här också. Just as for the 96. Vad som hände. För det var ju faktiskt också en, någonting som hände nu i veckan. Eller för veckans gick Ja, det eller. har väl inte undgått så många säkert. Men ändå det var mm. ju att eh, en stor utredning på ja, många hundra sidor eh, har gjorts på ö, över polisarbetet. Och ja, hur myndigheterna agerade efter den här katastrofen 96 personer dog. Och det har kommit fram till att det har undanröjts bevis Och det har spritts felaktig information Och att det var myndigheternas fel och arenans säkerhet som brast Och det hade ingenting med Liverpool-supporterna att göra det var, inte därför. det var inte på grund av att de agerade på ett felaktigt sätt Det var för att det sättdes in för mycket folk och att arenan inte höll helt enkelt Och sen att även sjukvården efter inte alls fungerade som den ska göra så att det kunde räddas massa liv ifall det bara funkar som de skulle Så det var ju Liverpools kanske viktigaste seger hur den här säsongen än går Tycker jag personligen mm. Mm. Ja för Liverpool hade ju, fick ju, det var ju lugnare i sann och, att, och fans, att Liverpool fans hade kissat på död och allt på, Eller på poliser och allt vad det var mm. Och det har ju haft många så här Hatsånger genom åren med You kill your own fans och sådana grejer Precis. Som bland annat United har sjungt United fans sjunger också Lite dumma sånger ja, det, var, det är ju de enda som mm. hittills inte har Visat De, de flesta andra har inte Nej, En del har inte gjort någonting mm. men, många, men vissa av de andra klubbar som egentligen inte har Någon större koppling så har ju ändå gjort, mm. ja, Visat det på något sätt I alla fall Mm. Vi... Nej, Sir Alex sa, sa, ju han, sa ju att han Tyckte att det var dåligt ja. efteråt Och äh, även sa att Vi hoppas verkligen att äh, United fansen visar äh, sin, äh, Sitt stöd för Liverpool på nästa, i, I matchen nu då I, i kommande hemma Vi hoppas på det var... Mm. Ja. var det var det, som... var det inte någon som sjöng nu Vocal långt. Mm. Jag vet att den har spelats inför många mm. matcher och där de har har ja, fått fram med. Och cell... ja, en inte någon skott, Ja men Celtic brukar ju spelar, spela då de körde väl lite. Så... Ja jo. Nu ja. det, men det är... var det var i alla fall det var jätte, det var jättevärdigt. Det var, det var, det var lagom liksom ett på mm. Jävligt tråkigt ord när man pratar om sådana här saker. men men det var det var det var inte Nej. överdrivet utan man förstod att de Exakt. menade det Det, det, var det, det kändes som var, säkert som jag. de menade Och det gör de ju mm. i samma stad Det är ju massa personer inom Som håller på Everton Som förlorade kamrater Och släktingar och allt möjligt också Eftersom det är så Precis som det är i de flesta städer där det finns två Så det är samma sak med United och City Om det, om det skulle hända en katastrof där Med fans så skulle ju Både fans för United och City Känna personer, det är ju bara så Läkligen. Det, var, det var, shit. Mm. var en bra match Kanske Det var en riktigt bra match Det var en säsongens, säsongens, säsongens bästa match jag. Mm. Det började ju då Första uh, halvleken där Everton I princip körde över Newcastle Kändes det som mm. uh, Framförallt med samarbetet Mellan uh, uh, Leighton Baines Som visade återigen varför han är Den här ligans antagligen bästa vänsterback mm. Och med p då. Som i en jämförelse i halvlek så hade jag tror det var 28 passningar till rätt adress och två felpass i princip. Och då, då är det ändå, han slår inte de här bara sidledspassen direkt. Men de trocklade sig förbi och hade lekstugan med han fransman, vad heter fransmannen? På Nej, ja, Marvö var det som fick spela Från start ja. Och det var ju Ja, det var ju lite synd att det var som man fick se Det var ju nästan, jag vet inte, om det var första matchen han spelade Nästan ja, Jag från tror start. han har gjort det nog Kemi innan, men det är inte Att uh... mm. Ja, han har väl matchat skadad mm. Innan dess mm. Det var lite av en oväntad start sen jag, Tyckte jag i alla fall men nej det var imponerande. De, är, de har börjat fantastiskt bra den här säsongen. Det är eh, ovanligt som vi har varit inne på det förut och det ja, de kan de kan, det känns som de verkligen kan de ligger de ju på typ en sån plats som de ofta brukar komma på eller så det Men mm. nu är det ju det är så det har inte gått någonting och det ligger ju massa förlag på samma poäng men det känns som de kan kom, ändå komma att utmana om en Champions League plats om de fortsätter så här och de inte har en sån klassisk dal som man brukar ha. Mm. Faktiskt. Men eh, sen så kommer det en andra halvlek också. Eh, Everton tog ledningen då med 1-0 i första och via är då Leighton Bain som placerade in den eller dunkade in den eller vad ska kalla det. Snyggt det eh, Och Newcastle med sin eh, manager på läktaren på grund av utvisning <laughs> tidigare eh, coachade väldigt livligt på telefon. Det var ganska underhållande när man filmade honom. På, säga. Eh, han skickade in Dembaba som visade varför han var grym förra året Och planerar att vara lika bra i år Och han dunkade in ett mål efter fem minuter på plan och, och, och sedan dunka. vände ju matchen i princip Ja, jäkla Men det var, det var <laughs> Nej, det, det, det är ändå imponerande Att Ja, han kommer in och gör Sänker två baljer med liksom Inte alltför märkvärd avslut Men Jag vet som säger Det är... Det är klass på sitt sätt också, att man inte jag menar, bara hans närvaro och se inte Det är ett gött flyt helt enkelt bakom målen. Mm. Kommer till lägen. ja Framförallt. Var det ju inte fel. Nej. Men Newcastle ställde upp till um, Björdin, eller ja, jag vet inte om Everton bjöd in Newcastle, men Newcastle uh, började föra i alla fall ett tag. Mm. Ja. Och uh, det, ja, jag, jag blev lite imponerad av Newcastle att de ändå klarade av att ta sig tillbaka För Everton var så sjukt överlägsna i första ja. Och sedan så går Newcastle in Och spelar 4-4-2 Och gör det jäkligt mm. bra Sen är det ju, sen fortsätter ju matchen med att Everton får två Felaktigt bortdömda mål eh, Så ja. Newcastle de, de, ju, de får ju Verkligen in Poäng skänkt till sig. De är, inte, de är ju på så sätt, även fast de var bra i matchen så känns, så känns det ju inte riktigt som De är värda en poäng. Även fast visst, det kanske Nej. var hyfsat jämt under perioder och de, under stundtals var de bättre. Men Everton ska ju ha tre poäng i den här matchen, bara domar, domarna dömer som de ska, och om vi skulle haft målkrav när skulle de ju haft. ha de vunnit den här matchen också känns ja. som. Mm. Så det Så det, men... det är ju lite bitter eftersmak. Ja verkligen men det, det är ju sån här klassisk Everton tur eller Liverpool, ja alla från stan Liverpool på man den här sortens stolpe -uttur. Ja jo. Men det, äh, det, det är otur. det, det är ju, hade det varit något av äh, äh, Manchester-lagen så hade de ju haft flitet och det hade ja, det blivit men liksom. det det är det har det haft flitet. Sen är det... Jag, jag kan förstå, eller förstå, förstå Men den offside-anvinkningen När Feline blir offside, avvinkad För offside när han gör mm. mål den är, ju, den är ju Hårfin i och för sig Och det är, det är mm. inte helt eller, den är inte, Hårfin är den inte Men det, det, det är en spelare som är på väg upp i planen Och en, som är en spelare på väg ner i plan Och där, visst När släpps bollen är var personen nedanför Den kan köpa Däremot, må, när bollen är Innanför där som det ser ut som eh, när man inte har målkameror och det inte finns någon som kan titta. Då, det, handlar ju, det handlar ju mer om att ja, det är för dåligt tillgängligt, Mm. Men Det är, det är också det här, lite på att tala om otur och tur där att det är inte bara en grej att det ens Harper lyckats få händerna på bollen från. Mm. Nikken som är från liksom knappar metern. Ja. Jag menar, det är att han ens gör det, det är ganska otroligt. Jag andra annars hade jag gjort mål, det ja. Ja. Och så är det den liksom så kan man med det att ja. säga. Eh, blir det på det sättet? Men ja, nej, även det. Någon alltså, ska jag vara hundra procent säker. Men jag tycker inte. Det är, så, det är lätt för oss att berömma, men jag menar där, Jag kan inte se hur domaren egentligen ska kunna hitta någon tveksamhet i det Nej. Det gör man inte hinner ner helt enkelt ja. Ja, är, jag, Men han står ju där nere, det ser man ju mm. så, ja. Ingen mål, ett poäng till vardera lag Newcastle är ju mm. fortfarande där, Jag tycker jag Det var ju ändå det jag tog med mig av den här matchen mm. trots att ja. För att de, de, de lever... Det kommer krävas att den babba och CC fortsätter göra mål I ganska stor utsträckning mm. För att de ska, om de ska vara högt upp tjänster det, ja, det, det känns som Pardio Inte riktigt har kontroll på hur han vill Spela än För jag menar när de, Vad som allra bäst var väl ändå får man säga, Under våren när Pappis hade kommit in Och de gick spelet 4-3-3 Med den babba på vänster en Benarfa till höger och Pappis på mm. topp Mm. Då var det väl så här åtta matcher, sju vinster I en, en kryss eller vad det var Och sedan han går ut till 4-4-2 Det har bra Nu var det 4 för 1 mot Everton De var helt överkörda Och så gick de tillbaka till 4-4-2 Det funkade fint Så jag menar ja. det, Man vet inte vad han vill Det känns ju eller som att han inte vet Hur man får det bästa av. Dem. Det är väl att var lite elak <laughs> Kanske, men Det jag tycker det finns så Väldigt mycket tveksamhet alltså För man vet vilken högsta nivå De har men det känns som att De väldigt De inte riktigt vet än hur de får ut ja. det Så är det Alltså ja. Everton, de var inte riktigt lika Eller de, de, Skillnaden mot de tidigare matcherna men Det är att nu var det mer Kanske lite vanligt Everton, Att de inte fick med sig poängen Alla poäng som de, de egentligen var värda Tidigare matcherna mm. som, ja, Torskade var ingen bra match Men då fick de ju med sig poängen Mot United och spelade bra Den tidigare som skulle de ha tappat den på. Mm. Det här var lite mer gamla takter Att de är bra, kan vara bra fast de, de knyter inte till det Och så tappar de bra, Poängen ja, Jag tyckte det när så Newcastle så slår ju bara hyrboll Det första som och Dessutom åt upp Men menar sen när de ändå Kom längs marken mot övertaget backlinjen. och tyckte att det blev därligt väldigt ja. snabbt. Jag menar, så var det någon frispark där en pappicc får jättebra volleyläge men skjutit tätt utanför. Och, och någon boll på mållinjen som Bains räddade. Det, så jag menar, det ju mm. de inte ofta. De, de var ju väldigt ofta Nära bara när de lyckades ta sig fram. Ja. Och då det uh, ska gå i fundamenten. Exactly. Annars, var är det som det man ska absolut prata om? Det är ju den otroligt snygga gesten av Steve, Steve Harper, tycker jag. Mm. Mm. E när han, eh, Anicebe jagar på en boll som en hemåtpass och försöker träffa bollen. Den träff han träffar väl kanske lite boll, men han träffar ju också spelande. Det ska man inte. någonting träffa han i Harper, det märks ju. Men så är man på väg och ge ett gult mm. till. Eh, Anishibbe för den satsningen Och då är, skakar Harper på huvudet Och ropar nej nej nej Det ska inte vara något gult För han, var, han gick på bollen Det är ju snyggt för att Det såg nog värre ut än vad det var Och Harper kände väl själv att mm. den, det var ju ingenting Och det är ju Det, är, det är som är som Det är väldigt fint just den här gesten Fast det blir ju också Får nog tänka efter Att det är ju sjukt ofta Spelare absolut inte får en smäll som är farlig Och 99 gånger av 100 så, så spelar de över istället för att de ska få det där gula kortet Så det visar ju mer på Någonting, någonting som är så, är så sällsynt Så att man blir helt förvånad Och det är ju, bara, det är ju tragiskt på sitt sätt mm. Mm. Men ändå Ack så fint med gentlemän inom ja, fotboll Det är jättefint När de tittar fram så är det ju är det ju fint uh, och det är skönt att det finns några sådana som inte bara går över lik för att vinna. Mm. Eller crasha Bentley så beter sig som grisar ja. överlag. <laughs> mm. Yeah. Mm. Mm. Ja, jag tror vi avrundar pl för denna gång med detta. Yes. Vad, ni får säga lite avslutande ord. Någon som vill börja? Mm. Ja, jag kan börja. Framförallt eh. så är det ju det är ju jäkligt bra matcher Nästa helg Söndan där mm. är det ju Jäkligt bra med Först Liverpool och United och sen City Mot Arsenal Så mm. Gå ut och drick Eller vad fan ni vill göra På, på lördagskvällen så har ni Samveten Så kan ni, behöver ni inte ha dåligt samvete När ni ligger inne och tittar på de matcherna på söndag Förhoppningsvis det regnar också Vi kan hoppas på regn på söndag Ja, faktiskt. Det Jag hoppas verkligen på regn. Fan, oh, jag är så taggad. Oh, det här ska bli kul. Det, ska ja. bli kul. Eh, ja, det är ju dessutom en, Jag är helt ledig hela helgen, så då har jag verkligen tid att se på det också, så det är riktigt fint. Mm. Per då. Ja, jag räknar ju med regn i helgen. Jag bor ju i Borås, <skratt> så det är väl... Det är konstigt. <skratt> <skratt> uh, nej, men det ska bli sjukt gött att se... Uh. Men eh, ja Och sen kan man ju alltid avrunda kvällen Med lite amerikansk fotboll också Om man känner för det Det är så alltså trevligt att det har börjat också mm. Men ja Annars kan jag väl rekommendera också Om man ska följa Liverpool Sweden på twitter eh, Twitter.com Slash Liverpool Sweden. Så bara klicka på följ Så för allt du behöver Veta om världen Livet och universum mm. Kärlek det är fint. Det är I, uh, <laughs> I förra programmet så sa jag att man bara ville se första säsongen av Inesuma Eleven. Nu måste jag säga att man måste se mer säsonger. Det blev bättre egentligen. Mm. Uh, en japansk fotbollsanim. Väldigt bra om man gillar typ Shaolin Soccer när de skjuter och hoppar. Dock stämmer väldigt mycket på att han säger soccer och inte fotboll. Men... Så är det. Små detaljer när man ser på ett av få faktiskt bra tecknade uh, fotbollseventyr. Eller, ja, fotbollseventyr i huvud taget i uh, TV och filmform Ja. Mm. Och när vi ändå är inne på fotbollsfilmen så måste jag ändå rekommendera den kanske bästa fotbollsfilmen någonsin, That Damned United. Sjukt bra film. Ser den tusen gånger. Den där Brian Cloth. Gör det. Mm. Ja, är det något mer vi vill ha lägga till? Nej. Nej, det var bra så. Då tackar vi för oss. Ni hör oss igen nästa vecka, och då ska vi prata om vad som hänt i de fantastiska matcherna som väntar oss i helgen. Eh, bunkra upp för det jag tänker jag. Hej! Hej.